Aman tu. Beri <coughs> Berikutnya 3 Ayah Haris Soal kan nah, Berikutnya Ah, itu hafal kan hadis. Ini hafal dah ini. Enggak hafal kamu. Sudah dia ulangkan kenapa? Ayo berikunya berdiri yang enggak hafal, yang enggak hafal berdiri. Semua yang enggak hafal berdiri. Siapa yang enggak hafal? Yang dah hafal berdiri. Jangan menipu. Ni ditunjuk dah hafal ini lebih lama. Yang dah hafal berdiri. Hafal lagi. Yang dah hafal berdiri. Ah baiknya dua belum macam macam hari. Ini besok dihafalkan Yang belum hafal besok hafal Duduk kembali Beberapa pengumuman yang pertama HP selalu digumpulkan Kalau kerampas Tidak kembali Kalau ada yang ketahuan Melihat Purno Ini Jangan salahkan kalau pergi Dari sini Rambut Dipotong yang baik Kalau sekali waktu ada pemeriksaan Sini panjang sekali Jangan salahkan kalau dipotong tinggal setengah senti Atau gundul Nanti akan kita datangkan tukang syukur yang kilap, yang cepat. Pilih bundel atau pileg rapi rambutnya. Santri jangan sibukan rambut, rambut yang sini panjang, belakangnya panjang, panjang pendek. Nah, sibukan dengan ilmu tidak sibuk dengan rambut misalkan sekiranya dirapikan misalkan kita datangkan tukang cukur nanti. pakai mesin yang tinggal dipotong ketinggal tinggal 1 cm atau 1,5 cm atau bundul maafkan istiqomah يا محمد ما هي الاشتقامة هذا التعريف من القائل يا يكوب من قائله اندى اندى ايه لم... ذكرنا بالعبس man qailuhu alim al-nawawi astaqama al mulazalat at-tariqah bi fi al-wajibat wa tarkil muharramat ma huwa al-iman inda al-iman am Aminah ayo. Aminah pasti Atas tik fatat. Wa in Abi Hanifah atas tik kelap dan wal amal bil jawarih aw bil arkan. Nah. Yazidut ta'ah wa yanqus fil ma'siyah. Halul iman wa idzakulna anna al imana mujarradun bi al -ikrar. sama kalau zarik al-iman mujarrad al-iqrar al-wahab yaqulnal iman mujarrad al-iqrar al-iqrar bil lisan haa tariq sahih nahis sahih ni Apa itu? Halal kalamu tidak bisa berbahaya atau tarif tidak bisa berbahaya? Ayah Sufyan Apa itu? Baiklah Syabah bil-munafikin Di anna al-munafikin Yakulu nazarik Kiru nabi al-sinatihim mereka yang, yang mencari lisannya. Al-Imam An nawawi al-Rahimahullah ta'ala al-Hadith al-Thani wal-Ishrun. Hadith al-Thani wal-Ishrun, hadith, al wal hadith yang kedua dua An-Abi Abdillah, Jabir bin Abdillah al-Ansari. Dari Jabir bin Abdullah, Al-Nasari radiyallahu anhumah. Dikatakan radiyallahu anhumah karena dia dan ayahnya, dua-duanya sahabah. Ayahnya Abdullah bin Amr bin Haram. Mata fi yawmi Uhud. Meninggal pada perang Uhud. Anna Rajulan. Rajulan di sini namanya An-Nu'man. Bin Qaul Al Khuzayi kita ulang An Nuhman Bin Qaul Kal Qaf Wa Wu Qaf Lam Qaul Al Khuzayi Wahwa mimman Syahid badran Wa Uhoda Dia termasuk ikut perang Badar dan perang Uhud. Kalian telah mengetahui bahawa orang-orang dari kalangan para sahabah yang ikut perang Badar, Allah telah menjamin bagi mereka itu surga. Kalau, nah, karena fihalih hukusih, eh malu masihutum, fardhu kifatul lagum, lakukan sesuai dengan apa yang kalian kehendaki. Aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini yang ikut perang Badar. Kerana berasal awak. Saya Al Rasulullah SAW. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Fakallah Aro'aita. Aro'aita ada di sini, al Istifham. Ada pertanyaan. Apakah atau bagaimana pendapatmu? Kalau ayat dari sini diartikan akhbirni wa'thinni <coughs> berikan khabar kepada saya dan juga berikan fatwa kepada saya akhbirni wa'thinni idza sallaitu as-salawatil maktubat jadi kalau aku melakukan as-salawat al-maktubat sal salat ni wajib kan artinya adalah salat lima waktu Assalamualaikum salawatul khams. Nasunya al-maktub di sini adalah salima waktu. Wa sumur Ramadan. Dan aku berpuasa di bulan Ramadan. Wa atul halal, wa atul halal, wa halul haram. Aku menghalalkan yang halal. Untuk bihi dan meyakininya wal amal bihi. Nah maknanya, walahul haram. Semakal itu menlalui di sini istenabtu, istenabtuhu, muatkan dan bihi, istenabtu al haram. Aku meyakini dan juga menjauhinya. Wallah asyhadul kasyi'at. Dan aku tidak menambah sedikit pun dari itu. Tidak menambah lagi, sudah Adhul jannah Apakah aku kamas surga? Kuala naam Rasulullah SAW Nyatakan, iya Hadis yang mulia ini Kita lihat dari awal bahwa Hirsus sahabah Ala as-soal Usaha kesungguhan sahabah untuk bertanya. Ini yang pertama, kesungguhan sahabah untuk bertanya. Kualan yang bagi dikuli muslimin. Ayysala ahla ilmi dan umuridinhi. Kita ulang yang bagi dikuli muslimin. Ayah adalah ahli ilmi an umur dini. Selainnya bagi seorang Muslim, untuk bertanya kepada ahli ilmi tentang perkara-perkara agamanya, ia tidak mencukupkan di rumahnya tanpa bertanya tanpa mencari ilmu. Dia harus bertanya. Peribahasa malu bertanya es, sesat di jalan. Kalian malu bertanya Sesatnya ke mana? Kenar Kenar ke Allah SWT Berilmu Nah kemudian beramal Beramal tanpa ilmu Menyebabkan Kesesatan Sebagaimana orang nasara Beribadah tanpa ilmu Demikian pula yang ketiga Bayanu Kamali Gayati sahabah Haythu annahum Sa'alu aljannah La ghairaha Bayanu kamali Gayati sahabah Pembelasan Tentang sempurnanya nah, Gayati sahabah Jadi tujuan mereka para sahabah Hai Tuhan, nahu jannah. Di mana mereka itu meminta surga saja. La wahyirah tidak ada yang lainnya. Ma salu al mash, walla salu al kusur, walla salu al buyut, zahab wal Mereka tidak minta penghidupan, tidak minta istana, tidak minta rumah-rumah. Tidak minta emas Tidak minta perak Mereka hanya minta Agar dimasukkan surga Nah Ini menunjukkan betul-betul sempurnanya Para sahabat mereka itu Meminta kepada sallallahu alaihi wa Agar dimasukkan dalam surga Selain hanya dengan kebanyakan manusia Di masa sekarang Meminta hanya urusan dunia Tidak meminta Urusan akhirah Demikian pula Manfaat berikutnya Atau faedah berikutnya Aljawabu bi na'am Nah, jawab Dengan na'am Ya'ud ila soal, kembali kepada soal pertanyaan. Dia dikatakan, "Adkhul jannah?" Qal, "Na'am." "Tadkhul jannah." Itu jawabannya. Apakah saya masuk surga? Rasulullah mengatakan "Na'am." Walaupun tidak ada kalimat berikotnya, berarti "Na'am, tadkhul jannah." Engkau masuk surga. Kalau seorang mengatakan kepada yang lainnya, "At-tallakta imra'atuk?" Apakah engkau mencerai istrimu? Dia mengatakan naam. Nah, atau kita mengatakan naam. Nah, saya mengatakan naam misalnya. Berarti naam saya mencerai istri saya. Nah, kalau seorang darasta bahkan engkau belajar bahasa Arab, dia mengatakan naam. Berarti Apa? Nah, Darastul Arabiya Atau saya mengatakan Darastul Arabiya Darastul Arabiya Ini jawabannya Walaupun ada Hanya sekedar kalimat ma'am tadi akan kembali kepada soal Tidak perlu diulang Demikian yang bagi Lil mu'allim Ayyang dhura Hala Al-muta'allim Selainnya bagi seorang pengajar untuk melihat keberadaan pengaja, apa, pelajar. Qabla tausiri ilaihi. Nah. Sebelum menyampaikan kepadanya. Haythu annahu. Yutihih ma yutihku, di mana dia itu memberikan kepadanya apa yang dia itu sanggup. Jadi hendaknya seorang guru melihat kepada muridnya. Ini sebelum menyampaikannya keberadaannya, di mana setelah memberikan keilmuan itu, murid tersebut mampu. Ini juga bagi, bagi dai Jadi, Kalau dakwah keluar Dilihat madaunya Apakah mampu menerima ceramahnya atau tidak Seorang guru ada demikian Melihat santrinya Apakah santrinya itu Mampu menerima pelajaran atau tidak Kalau tidak jangan disampaikan Kenapa? Akan percuma Menghabiskan energi sia-sia belaka Wayan at-tabsir Wateisir Watargid nah jadi hendaknya juga mengembirakan dan juga memudahkan dan juga adanya dorongan jadi hendaknya seorang guru memberikan kabar gembira tidak menjadikan lari ini kalau ada santri-santri misalnya yang Tidak mau belajar sama gurunya Ini dilihat mungkin yang salah gurunya Terlalu keras Nah sehingga santri lari Jadi indahnya mengembirakan Nah belajar, mengembirakan, memudahkan Dan memberikan dorongan Ini diantara Nah faedah hadis yang mulia ini Kemudian kita masuk kepada Nah sedikit penjelasan Fa'aikain sallallahu alaihi wa sallam berikan kabar kepada saya, berikan faedah kepada saya bagaimana kalau saya itu melakukan soal lima waktu. Soal lima waktu adalah perkara yang diwajibkan dan para sahabat sepakat tidak ada satu pun di antara mereka yang menyatakan bahasanya salat itu dilakukan di rumahnya ya. Akan tapi dilakukan di mana? Di masjid. Halih <coughs> birrah yang ma'ruf inna shalahal munafiqiy sawtul isya wal fajar walau Allah atauha walau habwa. Wa radhamtu anakum rabbi shalah tukum thumma amrujun nas famma antalik ayyuharijal ma'hum hizam min hatab fa harqa buyutahum bin salat yang paling berat surat yang paling berat bagi orang munafik adalah surat isya, surat subuh kalau seandainya mereka tahu pahala keduanya semua akan datang walaupun dengan merayap dijelaskan merayap sebagai anak kecil yang berangkang itu atau tentara yang dengan tangannya atau berjalan dengan pantatnya nah, misalnya orang yang keset semacam kesot. nah, kalau orang Jawa itu kalau seandainya tahu pahala keduanya Sungguh aku menginginkan Agar salat Adi azan dikupandangkan Aku perintahkan seorang jadi imam Aku akan pergi bersama kaum laki-laki yang mereka Membawa kayu bakar Aku akan bakar Rumah-rumah mereka Ini menunjukkan Perkara yang wajib Rukuklah Bersama orang yang ruku. Ini salat berjamaah Ini juga Pendapat am tu ahli hadis, maritas al hadis menyatakan bahawa solat berjamaah bagi riyal dilakukan di masjid bukan di rumah. Dan juga orang-orang solat di rumahnya wa ma'roa itu na, itu halal berjamaah ilah munafik maklum menifak. Dan kami tidak beranggapan bahawa ada seorang pun yang tidak berjamaah kecuali dia itu pasti munafik. Jika sahabat di rumahnya, ketahuilah dia ini adalah munafik. Tidak harus meneliti dia ini pendusta atau tidak. Dasar berjamaah, munafik. Ini penilaian para sahabat terdahulu. Kemudian puasa. Nah ini juga. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Wal Imam Muqhari, Wal Hasan al-Basri, Dan Mika Mu'ata' bin Abi Rabah, Wa Hibban, Wal Awza'i, dan walazahiriyah wa sabrul imam ahmad dan lain-lainnya tentang wajibnya salat berjamaah wa ramadan kalau seorang mencukupkan salat lima waktu aliktifa bil mafruzat min asbabul jannah mencukupkan dengan perkara yang fardu itu sudah menjadi penyebab masuk surga jadi kalau seorang tidak hanya melakukan kecuali seolah lima waktu Dan tidak berpuasa Kecuali bulan Ramadan Itu sudah menjadi penyebab Masuk surga Allah SWT Walaupun tidak syarat sunnah Walaupun tidak puasa-puasa sunnah Akan tapi Selainnya bagi seorang muslim Untuk menambah Perkara-perkara yang sunnah Karena dengan itu akan menyempurnakan Perkara-perkara yang wajib Nah, Allah yazal 'udhi. Ya taqarrab binawafil hatta lahibbah. Senantiasa hamba-ku melakukan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Ihya' kursi. Allah cintai orang, orang yang melakukan perkara-perkara yang sunnah. Kemudian ditambah juga dari faedahnya Anil halal wahrom majah minal kitab ibu sunnah. Bahasanya halal dan yang haram itu yang datang dari alkitab dan sunnah. Nah. Dan jangan artikan bahasanya halal haram itu yang datang dari kiyainya. Atau dari pembesarnya Seperti apa Orang Nasara Orang Nasara Para biarawan dan biar, biarawati Diharamkan untuk menikah Padahal nikah Adalah perkara yang disyariatkan Tapi orang Nasara mengharamkan Bagi biarawan dan biarawati Untuk menikah Orang Sufiah Juga demikian Nah, mereka melakukan tabatul Dia tidak mau menikah alasannya Nanti akan menyibukkan dari agama Allah SWT Menyibukkan dari beribadah Al-Seorang Sufiah yang mengharamkan Untuk makan daging Ini pernah kita jumpai seorang yang buta Lalu di ponorogo Datang ke kamar kami Nah Dia tidak mau makan daging Karena dinasihati oleh Kiai Jangan beribadah kepada Allah SWT. Ini tidak benar. Daging jelas dihalalkan. Nah, bapa yang datang Dari Allah dan Rasulnya. Then dan juga perkara halal haram. Nah, menjelaskan dari setiap menitan dari Al-Quran dan Sunnah. Dan jangan sampai menghalalkan. Yang haram Ataupun mengharamkan yang halal Karena ada Sebagai manusia yang demikan tadi Kalau sampai mengharamkan yang halal Mengharamkan yang haram Mu'takidan bihi Wa'udharaja menjalani Islam Kalau ada orang yang mengharamkan yang haram Mengharamkan yang halal Dia yakin dengan itu Maka dia telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala Saya seorang Aku yakin Bahasanya nikah itu diharamkan oleh Islam Akhirnya demikian Dia keluar dari agama Islam nah. Atau dia mengatakan Aku meyakini Bahawa khomer itu Khomer itu adalah halal Dia keluar dari agama Islam Aku yakin bahasanya puasa Ramadan tidak wajib Keluar dari agama Islam Nah, walaupun dia berpuasa di dia dia meyakini. Nah, benar jelas jelas perkara yang disyariatkan. Aku meyakini bahwa salat lima waktu tidak wajib. Walaupun dia salat. Tapi kalau yakin demikian, maka telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Am laum Jadi di malam ya Adam bihillah. mereka membuat syariat yang Allah tidak mengizinkannya. Inil hukmu illalillah kemudian bagaimana cara kita mengetahui bahwa ini haram nah mengetahui ini haram yoraf al-haram bi-annahi dengan larangan ini yang pertama bisa diketahui ini haram itu dengan larangan dalam Al-Quran disebut, disebutkan wala taketulu angfusakum Jangan kalian bunuh diri, membunuh diri kalian sendiri. Bunuh diri haram. Karena di sini ada lafadz wala taketulu angusakum, wala takorabus zina, jangan mendekati zina. Di sini perzinahan diharamkan. Ini adalah adanya larangan, an-nahi. Wala cai asyurrahmatillah, jangan kalian berserah dari rahmat Allah. Merawhilah. Ya, roh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga. Dan banyak lagi. Dalam Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, Bilwa'id syedid. Dengan ancaman yang keras. Ancaman yang keras, itu juga menunjukkan perkara yang haram. Allah sebutkan, Wa may yusrik billah, faqata harramallahu al-jannah, wa ma'wahun nar, wa ma'lid min yamin ansar. Misalnya ini. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, sungguh Allah haramkan baginya itu surga. Allah takkan dia dalam neraka dan tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Di sini diancam. Siapa saja yang melakukan kesyirikan maka haramkan untuk masuk surga. Jadi artinya tidak boleh masuk surga. Tempatnya di neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ada seperti firman Allah, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan" Wajazauhu Jannah, khalidan fiha, wasiballahu alaihi wa lana, la wa addalahu adaban azima. Maka siapa yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja, bunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya dia akan masuk neraka Jannah, kekali dalamnya. Allah marah kepadanya dia, Allah malaknya baginya azab yang besar inilah wa'idus syadid ancaman wa'idus syadid ancaman yang keras Dan demikian juga mesti diketahui yang ketiga di lafdhil haram lafaz yang haram sebahati hurrimat 'alaikumul maitah wad dam wa lamal khinzir wa ma uhilla bihiil ada ayat lain wa ma uhilla li Diharamkan bagi kalian al-maitah bangkai dan darah dan khinzir daging babi dan apa-apa yang dinamakan dan apa-apa yang diperuntukkan untuk selain Allah. Nah, ini adalah lafaz haram. Khulimat <tuk> 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum ila akhir ayah. Diharamkan bagi kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian Nah, wabahna tukum dan anak perempuan kalian, wahkoah tukum dan saudara saudari kalian, wama tukum dan bibi kalian, koala dan juga bibi dari kalangan ibu dan seterusnya. Ini adalah lafadz haram. Bisa difahami ini? Bisa difahami apa? Gimana? Nah, bagaimana cara mengetahui ini haram? Dengan apa tadi? Dengan lafadz nahi. Yang kedua. Keluai di syarid yang ketiga le halom kan kata-kata halom. Nah, ini di antaranya. Kemudian mungkin ada yang bertanya di sini tidak disebutkan membayar zakat tidak disebutkan melakukan ibadah haji. Bagaimana apa hadiah masuk surga? Jawapannya bagaimana? Bawasnya Rasulullah SAW, nah mungkin melihat bahasnya orang ini, leisalahumal, tidak memiliki harta benda, sehingga tidak ada, tidak ada kewajiban bagi dia untuk zakat ataupun melakukan ibadah haji, kami tidak punya harta benda. Kalau seandainya, nah, loa'an Nabi SAW, marafanahu, nah, mindaumal, maka la Nah, Melayu Addi Ad, -ad Zakat, seandainya orang-orang tahu, bahwasanya orang ini memiliki harta, tentu akan membayar zakat. Nah, jadi, bagi orang tidak mampu, tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Demikian, melakukan ibadah haji. Baik, inilah pembahasan pada bagi hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanallah.